як тітка Юстина вхопить його за руку. І тоді... У розпачі, повними очима він дивиться на тітку Юстину, просячи її змилостивитися, просячи не ошукувати. «Бери, дитино, бери!» Знову лагідно тітка. І тоді Юрко, стоманівши головою, ступає вперед, Розтягає руку, і тепле куряче яєчко опиняється в долоні. Тітко, хочеш щось сказати, і не відаєш, що саме. їж на здоров'я, рости здоровий. Тітко, бренеть голос і заплітається язик. А то шкура та кості, бери, бери. Діділько вже не подарує гостинця. І тітка Юстина, хапаючись за упоперек, зводиться з лавки. Мабуть, їй заболіло. У неї кривиться лице, і малий Юрко лякається. чи не вхопить його зараз, чи не потягне в хату. Він не встигне на хоче відірвати ноги від землі, і не годен. Дзиванить зубами. «Що, дитино, що? Ой, тітонько!» Зрештою ноги якось відриваються від землі, і хлоп'як зривається з місця. Стиснувши в руці яйце, боячись зачепитись і впасти, біжить від страшної тітки Юстини, а самому здається, що тітка біжить слідом, що ось-ось нас дожине, бо наче лопотять за спиною тітчині ноги-костомахи. Ой-ой-ой! Таки перечіплюються за вербове коріння і падає на землю. Злякано тулиця до закуреного терпкого романцю. І настає тиша. Ніхто не лопотить ногами, костомахами за спиною. Лише неподалік цінкає горобець. І тоді помічає, що яйце в долоні розбилось. Білок та жовток стікає поміж пальців. Холонучи душею, він облизує пальці, облизує полущену шкаралупу, Далі язиком облизує романець, на який накапало яйце, облизує спориж. Облизавши долоню і траву, малий Юрко пильно приглядається, до чого можна було б іще торкнутись кінчиком язика, але так і не знаходить. Зводиться на ноги, оглядається, чи не видко тітки юстини. Постельний шлях смажить сонце, спека, а може вернутись, і тітка Юстина дасть ще одне куряче яєчко. Може, за пазухою в тітки є ще друге? Ой, страшно. Малий Юрко сідає в затінку під вербою, жде, може, тітка Юстина сама вийде на шлях. О, тоді він знову підступить до неї. Але тітки вже нема і нема. І Юрко непомітно засинає. Тетля Куйбіда лежить на печі і слухає солов'їв. А може той не солов'ї співають у садку, а дзвенить, гуде у голові, Хвилою наливає дзвін і гасне. Лункою хвилою накочується і гасне. Попелом ранкових сутінків потрушена у хаті. «Мамо?» – кличе Текля. Тихо, ніхто не називається. «Де ж це мати? Чого мовчить?» Текля думає, згадує, і сама до себе шепче. Кого ж я кличу? Немає, матінки, Переставилась на покрову царство їй небесне.